«А чому б їй, власне, не народити сина? Зовсім іще не пізно, ще немає і тридцяти?» Захоплена думками про майбутнє, Софія підвела очі. З портрета на червоній пірамідці дивився на неї Арсен. Серйозний, неосміхнений, та очі його, добрі і світлі, ясніли усмішкою. «От ти і прийшла до мене, Софія». «Прийшла? А хіба ти тут, любове моя? Ти не тут, не під цим горбочком порослої травої і вкритої осіннім листям землі. Ні, милий, ти не тут. Ти десь у світлій височині, дзвінкий і недосяжний. Ти приходиш інколи, щоб захистити мене від біди, щоб розрадити в самотності, а тут тебе немає». Вона поклала дитину, що вже заспокоєно смоктала кулачок у коляску. Погойдала, спи маленький. Подалася алеєю геть від того місця, де нібито лежав Арсен. Холодний вітер підганяв її, штовхаючи в плечі, надимаючи поле плаща. Софія майже бігла вулицею. Ноги несли її далі, далі. Вона йшла до нього. Знала, де шукати, він там, на місці їхньої зустрічі. Вітре, вітроньку, неси мене, Хмаро, хмароньку, підніми мене, Дощче, дощику, окропи мене. Ляж мені під ноги стежечко, рівно і весело, і дужбо бо на побачення. Не гойдайтеся, віти, вітоньки, Не дряпайте, личенька, не жбурляйте мені в очі, Листя, листячко. «Не крутися під ногами, коріннячко, зміє, зміями, не чіпляйтесь гілки, колючками, не зупините!» «От воно місце, от воно стежка, от він камінь!» Під ногами лежало місто, місто, в якому вже давно не було Арсена, але в якому жила вона, Софія, ходила вулицями, жили і дихали інші люди». Ріс його. Вітер розірвав осінні хмари, і сонце, яснею рочисте урочисте осяяло все навколо. Фігуру Софії, що наче приготувалася до лету, стоячи над краєм урвища, місто унизу, пожовклу траву, дерева із поодинокими забутими листочками. Отепер я прийшла до тебе, Арсенку, радісно видихнула Софія. Вона стояла над містом, вперше не відчуваючи страху висоти, не борючи його, а насолоджуючись крилатістю. Сила, радість, натхнення, прагнення нового відчуття початку охопили її і несли угору вище і вище, підтримуючи теплою хвилою. «Це ти, Арсене?» – впізнала знайомий подих Софія. «І я» видихнула сонячна хмаринка, огорнувши її плечі. «Ти відчуваєш мою присутність?» «Так, любий!» – подумала Софія. Софії здалося, що сонячна хмаринка підняла її до неба і понесла над світом. Повільно і водночас швидко-швидко. Обрізник. «Як можна усе це бачити водночас?» Можна бути усюди водночас і вільно обирати місце перебування, бачити минуле і зазирати в майбутнє. Доля кожного записана на небі. Кожна людина має своє призначення і не повинна ухилятися від виконання волі Творця. Я вірю у добро, любов і справедливість, а він і є любов, добро і справедливість. «Любов, добро, справедливість», – прошепотіла Софія і відчула, що хмарка наче віддаляється. «Не залишай мене, Арсене. Я прийшов, щоб відпустити твоє серце. Увесь світ, який ти сьогодні бачила, твій. Обери власний шлях, шлях добра і любові, народи сина і пам'ятай про своє призначення. Арсене, ти повернешся?» Повернуся, але згодом. Не клич мене більше. Не чекай. Живи.